Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. I dag er det onsdag den 18. oktober, og vi skal høre om, at globale milliardforvaltere ser sorte skyer forud. Vi bliver også klogere på, hvorfor en af årets store aktievindere fik hug på børsen i går, og så har Danske Bank et bud på, hvilke aktier man skal satse på lige nu. Men vi starter herhjemme med at tage et kig på en af de helt store aktier, der har oplevet kursvalg på kursvalg. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Laura Bitte -Rossau. Det ser mildestalt ikke kønt ud, hvis man tager et kig på udviklingen i kursen for et af landets største selskaber. Det drejer sig om vindmøllegiganten Ørsted, hvor aktien siden årsskiftet er skrumpet med næsten 50 procent. Siden aktien toppede, lyder kursfaldet på mere end 75 procent. Vester har spurgt Lars Hytting og Oskar Barner-Bernhardsen, der er henholdsvis aktiechef hos milliardforvalteren Arta Kapitalforvaltning og nordisk investeringsstrategi Saxo Bank, om deres syn på Ørsted-aktiens kollaps. Hos Arta er man investeret i Ørsted, og den triste udvikling har ikke fået Lars Hyding til at opgive aktierne. Omvendt ser han heller ikke kursvalgene som en opkøbsmulighed. Han siger, det er her, de gode muligheder kan opstå, men jeg vil sove ordentligt om natten, så jeg afventer situationen. Nogenlunde sådan lyder meldingen også for Oscar Barn og Bernhardsen. Han har ikke Ørsted-aktien i sin egen portefølje, men de voldsomme kursvalg får ham ikke til at hungre efter at købe op. Men hvis jeg havde den, ville jeg nok holde fast i den, siger han og tilføjer, at det nok er mere i håb end af viden. Selvom Arter's Ar aktiechef ikke vil skille sig af med aktierne, er han mere end klar over, at de seneste måneders kursudvikling har været katastrofal. Ørsted-aktien begyndte for alvor at kravle i den forkerte retning i sommer, da selskabet den 29. august kunne fortælle, at energimastudontens forretninger i USA er udfordret af højere priser på udstyr, forsyningsvanskeligheder og høje renter. Derfor nedskrev selskabet en række havvindprojekter med 5 milliarder kroner. Samtidig meldte Ørsted ud, at der var mulighed for yderligere nedskrivninger, hvis den negative udvikling ville fortsætte. Nedskrivningerne ville kunne løbe op i 16 milliarder kroner. Fredag den 13. oktober var der igen dårligt nyt, da selskabet fik afvist at forøge priserne på aktuelle havmølleprojekter i delstaten New York. Den dårlige nyhed sendte aktien ud i en nedtur på knap 10 procent. En recession vil ramme den globale økonomi i første halvdel af 2024. Sådan lyder vurderingen fra flere milliardforvaltere, skriver Børsen, der har kigget på en dugfrisk undersøgelse for Bank of America, hvor 295 professionelle investorer er blevet adspurgt. 30 procent af de adspurgte investorer venter nu en hård landing, hvilket er en stigning på 21 procent siden september. Lone Kærgaard, der er administrerende direktør i Investering og Tryghed, og som forvalter over 10 milliarder kroner, siger til mediet. Investorerne er blevet mere pessimistiske, og det undrer mig ikke rigtigt, for der er kun kommet negativ, negative ting til siden sidst med stigende oliepriser og geopolitisk usikkerhed med Israel og Palæstina. Usikkerheden er stor for tiden, og vi har en lille undervægt på aktier bør samle op i en række aktier, som er faldet tilbage siden juli, hvor det globale aktiemarked toppede. Det er essensen af en ny analyse fra Danske Bank. Her anbefaler man kunderne at rykke rundt på, hvor meget de forskellige slags aktier fylder i ens portefølje. Hvis aktier bør fylde mere end andre, lyder det for senior investeringsstrateg Lars Skovgaard Andersen. Du bør købe op i teknologiaktierne og lade dem fylde mere i porteføljen end ellers udtaler han. Det bunder blandt andet i, at Danske Bank tror, at renterne har toppet, Banken forventer en såkaldt blød landing og ikke en recession. Det spiller en rolle, fordi bankens forventninger til økonomierne fungerer som rettesnor for bankens bud på, hvilke sektorer, der vil klare sig godt og skidt. Det er eksempelvis derfor, at banken forventer, at de defensive sektorer vil underperforme i forhold til de mere cykliske sektorer. Derfor har vi både forsyning og sundhed på undervægt. Vi holder selv sagt øje med stabil forbrug, men vurderer, at den har været presset for meget på kort sigt, siger investeringsstrategen. Den amerikanske chipkæmpe NVIDIA tabte 4,6 i værdi på børsen tirsdag, da den amerikanske regering har besluttet sig for at indføre yderligere restriktioner på salg af halvleder og halvlederteknologi til Kina. Det skriver MarketWire på baggrund af Bloomberg News. De nye regler, som præsident Bidens regering har indført, rammer blandt andet de chips, som NVIDIA netop har designet til det kinesiske marked efter USA's indledende eksportrestriktioner. Tiltaget fra de amerikanske myndigheder er endnu en optrappning i den teknologi, teknologiske kamp mellem USA og Kina, hvor Biden-administrationen lægger stor vægt på begrænsninger inden for salget og teknologi til produktion af halvledere, fordi USA og dets allierede her har et vigtigt teknologisk forspring. Hos Nvidia ser man ikke kortsigtede finansielle effekter af beslutningen. I en kommentar fra selskabet lyder det. Vi efterlever alle gældende reguleringer, mens vi leverer vores produkter, som støtter tusindvis af anvendelser i mange forskellige lande. Med de ord slutter dagens udgave af Morgennyheder. Husk, at du som altid kan lytte med på Millionærklubben lidt over ni og følge nyhederne på jernvester.dk i løbet af dagen. Tak fordi du lyttede med.